Namo Bhagavatu, bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma Bhagavatu, Namo Sama, bhagavato arahato Tak pokračujeme v šesté kapitole a došli jsme.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 a tím, že je a pochopí význam jedině, když je umysl je koncentrovaná. a když nepodceňuje toho, kdo mluví a nevšímá si toho, kdo mluví, ale všímá si toho významu. Hm? No a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 jednotlivý aspekt a ján poznání, že si to dovede synkretizovat, dávat dohromady. Hm? Čili tyto dva aspekty znamenají, e, že proniká do toho významu, hm? používá jak přímé vidění hm? daršana, hm? tak po, i používá. Což můžeme vidět jenom jeden aspekt, nemůžeme vidět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 pak se uchýlí do samoty, kde s koncentrovanou pozorností kontempluje o učení, čili první pochopil jeho vlastnosti. Mluvili jsme v této tradici, vysvětlujeme meditaci na základě druhů pozornosti a 25 objektů pozornosti. Nebudeme mluvit o všech, ale zmíníme se o těch nejdůležitějších. Sedm aspektů pozornosti vysvětluje jak proces šamata, tak proces vypašená. První začínáme. Lakšana, pratisamvedí. Musíme proniknout vlastnosti toho objektu, o kterým přemýšlíme, který chceme vlastně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 pak, když ustaneme u toho objektu, pak můžeme vstoupit do procesu uvědomělého opouštění těch nečistot, které nám vědomí, které nám brání proniknutí toho, skutečných vlastností toho objektu. Je to tak? Hm? A když vstoupíme do toho procesu uvědomění na základě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 Radost, zůstáváme u toho objektu, ten se zjemňuje, je to tak? Hm? Ať už pracujeme, to vysvětlíme teďkon s šamata aspektem, což je objekt bez rozlišení, nebo vypasený aspektem, což je objekt s rozlišením, hm? že rozlišujeme jeho specifické vlastnosti,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 Jak samata, tak vypasana je samády. Proto v buddhismu vlastně striktně řečeno rozlišujeme, v terávádovém buddhismu rozlišujeme deset druhů samády. Takzvané samády, přístupové samády. Přístupové samády je samády, ve kterém ještě jsme nesplynuli, jsme v procesu splinutí s, s, s objektem, ale mysl ještě může objekt opouštět. Jestliže praktikujeme zokčen, praktikujeme zen, tak podleváme v tomto stavu.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 První prohloubení je závislé na vitárka vyčára Vytárka je síla, která vede vědomí k objektu a je hrubá a vlastně mlátí vědomím objekt a pro tím může proskoumávat objekt. Vičára je síla, která umožňuje vědomí zůstat v blízkosti objektu a by masíruje objekt.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 Je to tak? No a pak, jestliže získáme toto splinutí s objektem na základě té síly vitárka, která vede stále mysl k tomu objektu a síly vyčára, která ho tam udržuje, no tak pak zjistíme tyto síly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 Vědomí k objektu. Teď už nepotřebujeme vytálku, jenom vůle přitahuje k objektu, čili mysl se stává daleko jemnější. Ta táhnoucí síla už tam není, čili samády je o to jasnější. No a pak i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 Objektem. Bez toho, aby mi se klesala či stoupala. No a to jemné klesání a stoupání, i když dosáhneme Diány, může stále pokračovat. Hm? Proto tež v tradici jogi, jako tady, vlastně po Diáně je samády. Hm? A my se učíme Diánu, jsme poznali skutečné samády.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 je prázdnota, bezznakovost a bez chňapání, bez chtivost. Tři aspekty tohoto samády. To spaluje ty semena karmy, které vytváří karmické vědomí. V tom karmickém vědomí, jak už jsme se zmínili,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 to, to je počitek těla. Ten přijde první. Pak ten počitek těla, ten, z, v této filozofii tento počitek těla je přímo, přichází jako primý objekt ze základního vědomí. Protože alája, kromě alaya nic neexistuje. já je to vědomí, které si přivlastňuje jak objekt, což je zde ty elementy, barva a tak dále, tak i subjekt, což je oko, vědomí, faktory vědomí. No a tež si přivlastňuje ty semena minulých zkušeností, podle kterých pak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 Když neuděláme objekt vědomí, tak ten proces myšlení nemůže nastat. Ale v tom procesu myšlení není žádný já, Kogito ergo sum, hmm. ale cogitio kogito ergo cogitio est. Jo? Já myslím, proto dochází k procesu Myšlení, Myšlenício. A ten proces myšlení. Přichází z vědomí samotného, ten nepřichází z venku. Jestliže to chápeme, no tak je, můžeme pochopit hm, v této tradici. Takovost vědomí. Hm? No a to je pochopení neduality. Hm? Čili není já, co myslí, ale vědomí myslí samo sebe. Hm?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 Chytneme ji ten, kdo ty vnější objekty chytá. Dva rušky. Hmm. Hmm? A ty dva rušky se objeví kvůli čemu? Kvůli karmickému vědomí. Bez karmického vědomí ty dva rušky nejsou. Hmm?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 Objekt je mentální, můžeme u něj zůstat. Jestliže objekt je venku, no tak u něj nezůstane. Přijde, slyšíme zvuk, přijde silnější zvuk a půjdeme k, k dalšímu zvuku. Je to tak? Máme pocit v rameni, když ten pocit na zadku bude silnější, no tak mysl půjde k zadku, je to tak? Hm? No, to je opice. Hm? No a když to je spojený s čím s identifikací s libostí a na v opice teď přijde banán, pak banán zase strčíte za záda. <laughs> vytasí zuby. Hm? Tak u nás se to děje v vlastně stejný proces. Jenom, že ty dimenze jsou trochu zastřené hm? a tomu my říkáme civilizace. Hm? No, ale dochází ke stejnému procesu, nakonec jsme bratry s opicema. Hm? Jenom, že to zastíráme jistou civilizací která není špatná, no ale my jsme bytosti rozpolcené na půl opice, na půl bozy, na žádné židly nesdíme porádní. No a tak tento výcvik v utišení je vlastně základ moudrosti.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 No a když neběhá někam jinam, no tak eh, tendence pospávat hm? a eh, tisíce různých počitků můžeme sledovat. Hm? A všechno to nám znemožňuje stálost ustálení u toho mentálního objektu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 Tohle to je příliš těžké pro mě. Hm? Hm. Třeba se začnou učit španělštinu <laughs> a půjdu do Jižní Ameriky. Hm? <laughs> Nebo se budu učit tibetštinu a podívám se do butáno. Hm? No a tak je tam nerozhodnost, protože mysl se ještě není schopná u toho objektu usadit.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 síla vdělé pozornosti, už nemusíme nic tahat, jakmile ztratíme objekt, okamžitě si to všimneme, no a tak. Kdekoliv je, třeba se všimnou v denním životě, kdekoliv je vdělá pozornost, tam síla vůle,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 A tento stav jasnosti a uvolněnosti má různé stupně tež. Ale začíná to všechno tím, že nestrácím objekt, ten vnitřní objekt, co jsme tady nazvali. Už ho nestrácím. Čili v hlavě se můžou objevit různé hlouposti a to jsou většinou všechno hlouposti, co se tam objeví. Jestliže nemeditujeme, nejsme si toho vědomí, a sledujeme hlouposti, když meditujeme, tak si to začneme, tak si to začneme uvědomovat. Všechno, co se v hlavě objevuje, vlastně to jsou hlouposti. Proč? Protože to ruší naši koncentraci. A co ruší naší koncentraci, to jsou hlouposti. Jinak si to neuvědomujeme.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 No a v tomto kurzu asi neprobereme příliš moc víc, no ale aspoň máme základy po další vysvětlení. Je to tak, Výšlo. Vidíme to stejně? Tak teď už jsme čas vyčerpali, ještě o něco víc, no a uděláme malou přestávku. Může se přijít otázka?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 v našem světském eh, pochopení. V sámke, v józe, to vysvětlujujeme jako guny. Jestliže máme eh, ahamkára, tak ty guny si přivlastňujeme. Je to tak? No, v buddhismu je to podobné, jenomže to všechno se děje ve vědomí.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 jak objekty vypasano, tak objekty samata. A to jsou ty základní objekty vypasanovi. Ale zde je též objekty samaty, protože všechno je mentální objekt. K tomu se dostáváme v této kapitole. Že jo? A to jsou ty agregáty. To je těch šest sfér. Hm? Osmnáct elementů. Hm? Závisl závislé vznikání. A to, co je možné, je možné. Bavě a bavě na základě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 to jsou objekty samaté a vypasané. No a nakonec, stejně jako v terovádě, stejný princip, musíme spojit šamatu a vypasanu, aby jsme poznali tu střední cestu. A střední cesta v této tradici, nedualistické tradici, je právě poznání takovosti. A takovost patří...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 Nebo na barvu je to daleko lehčí. Nebo na ty elementy je to daleko lehčí. A ještě nějakou otázku máme?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 co to je za blbost, řádný bozy nejsou. Tak ten lajk je popletený, tak jde zase zpátky k tomu zemovému mástrovu, co mu řekl, že bozy existují on a on Ten kolega říká, že bozy neexistují, jo? No jo, tak ten roste na moudrosti. <laughs> Proč? Protože on se zavěsil na to, že na jeden...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 To je všechno vlastně jenom iluze. Bergman byl velice rozumný člověk, chytrý člověk. U mě jenom umělec, ale podívejte se na ty lesní jahody. Si to dělá sradu. Existuje Bůh, neexistuje Bůh. Existuje.